La Snickleby, de Charles Dickens. Dramatizare radiofonică, după romanul cu același titlu, de Eugen B. Marian. Aaaaaaa, ah, Nancy! În sfârșit! Ce vei mi-aduce? Au sosit scrisori. Aaa, ah, cu privire la ipotecă. Uh, ți greșit. Cum adică? Somația noastră s-a întors fără răspuns?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 Dacă ar fi murit fratele meu. Nici eu nu cred că v-ați mira. Și de ce crezi, stimabile Newman Nux, Pentru bunul motiv că nu vă mirați niciodată. Nici măcar nu sunteți curios să deschideți scrisoarea. A, da, da, da, da, n-am încotro. E chiar așa cum am așteptat. A murit neplicopsitul de Geoffrey. E, doamne, doamne, nu meritam eu ca asta. Totdeauna și așa găsit cel mai nepotrivit moment ca să apară sau să dispară din scenă. Are copii în viață? Păi tocmai asta e. Și băiatul, și fata trăiesc. Mm -hmm. Și văd va de asemenea. Doar nu suntem în India, unde văduvele se urcă pe rug. Păstrează-ți pentru alții, Nax. Și toți trei sunt la Londra. Asta e. Voi fi voi să-i văd, Nax. Te ce au picat pe capul meu. Păi mine o să cau să închei cât mai această neplăcută corvadă. Ai și familia Nicălvii? Da, domnule. Mulțumesc. Oh, doamne, însușit! Cineva din familie, poftiți, poftiți! Iată de greu să te simți singur în vălmașagul Londrei. Mai ales când te afli în niște cămărâțe atât de sărăcăcioase și pici pe nepusă masă. Da. aia ah, trebuie să fie Nicolaas, nu-i așa? Acesta este numele meu, domnule. Ia împărăria, ce stai așa țea până? Da, frate, drag doar că este un oaspet de drag. Da, e, doamnă, cum te mai simți? Oh. Trebuie stai. să te ții tare în fața durerii. Eu nu-l așa procedez întotdeauna, al minteri m ruina, nu? Se poate, totuși pierderea suferită de noi nu a fost dintre cele obișnuite. E așa, dar n-a fost nici neobișnuită, doamnă mea. În fiecare zi se duc pe lumea cealaltă soți și tați.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 Ei, da, Niclas are aproape 19 ani, dar este, este foarte simțitor și înflăcărat. Nu zau! Și ce ai de gând să faci, tinere înțelept, ca să-ți câștigi pâinea? Să nu trăiești pe seama mamei mele. Nic Chiar dacă ai vrea, nici nu ai avea din ce. Oricât ar fi de puțin tot ce ne-a rămas, nu o să aștept să ne sporești dumneata, Nic Venitul. Niclas, dragul meu, Niclas, -te, dragă, te rog și eu stăpânești. Ține-ți gura, tinere. Doamnă, ce să spun, frumos început. Să trecem la fapte. Creditorii v-au luat totul și ai venit la Londra Ca să vezi ce pot face eu pentru voi trei A fost dorința lui Geoffrey pe patul de moarte Să mă adresez mm -hmm. fratelui său mai mare În interesul copiilor Da, nu știu cum se face Dar de câte ori moare unii în sfără avere Și închipuie care dreptul să dispună Măcar postum de a avere autora El spune, la ce se pricepe fata de uh, Kate, a fost crescut așa cum se cuvine Draga mea, spune-i unchiului tău cum stai Stai, i Da, spune eu am ajuns mai departe cu franceza. Uh -huh. Știu și câteva bucăți pentru pian. Da, ui, lasă, ui. lasă, fața înlevetiță. Trebuie să încercăm să te dăm ucenică la vreun internat. Dacă ar fi să te primească și acolo. Auzi, pian, pian! Da, este o fată supusă, modestă. Da, păi da, păi da. Sper că n-ai fost crescută prea boierește ca să strâng din nas la așa ceva. Nu, nu, nu, desigur, eu mă voi strădui să fac orice mi se oferă. Ca să-mi agonisesc pâinea și... Bine, bine e, Trebuie să dai din cuate să încerci Dacă nu, poate să vă veni mai ușor cu croitoria sau cu brodeia Așa e, Și dumneata, tinere, ai lucrat vreodată? Nu încă nu mi s-a evit prilejul că vreme eram la școală. Mi-am imaginit eu. Așa va deprins fratele meu. Nu, nici n-a terminat de multă vreme învățătura pe care bietul lui tată s-a îndrăznit să-i o dea și se gândea. Se gândea, sigur, să ajungă și el cineva într-o bună zi. Vechea poveste. Te gândești mereu și practic nu faci niciodată nimic. Fratele meu a fost un nesocotit și un zăpăcit. Vai de dumitale, doamnă. Norocul și mângâierea mea sunt copiii. Ce să spun, Mă rog. Domnule, așadar clar că ești dornic să lucrezi. Desigur că sunt. Atunci privește aici. Adică deschideți bine urechile. E mai sănătos să vă citesc eu ce am descoperit chiar azi dimineață în ziarul Daily News. Cu gândul la prăpășirea noastră. Se caută un asistent capabil pentru maestrul Wickford Squirst de la instituția de învățământ din Bethlehem Hall, în Yorkshire, unde elevii primesc pensiune, îmbrăcăminte decentă și instrucțiune. Salariu anual 5 guine. Poftim, dacă pui mâna pe postul ăsta, ești om făcut Da, Nicolae, Nicolae pare ceva foarte potrivit pentru tine Săritor cum ești, sigur, sigur Pare, pare cum ceva cum îți place ție să te -ți ajuți colegii Da, așa e, dar nu pricep cum aș putea să le iau înainte altor candidați Fă-te folositor acestui brav director de școală și vei ajunge foarte curând să fii indispensabil Ia gândește gândește-te numai Omul ăsta este în vârstă, dacă moare, ai dat lovitura Firește, îmi dau seama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 Cu atât mai bine. Am să-l trimit pe omul meu de încredere nax să te ducă la hanul unde a tras viitorul tău patron. O să vină la 8 dimineața, să nu întârzi. Voi fi acolo. La revedere, pe mâine! La, la revedere! La revedere! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai, vai. Nu credeam că unchiul nostru ar o fire atât de apigă. Își cere pesichie. Ei, ei, am mai întâlnit la viața mea urș cu inimă de aur.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 Mă bucur să te găsesc, pot de noi, elev, domnule Squares. Sper că acești mucoși vor deveni niște interni, model în admirabila dumneavoastră instituție condusă cu atâta pricepere. Ah, domnul Nicălbi, ei da, da, sunt părinți care nu se sperie de.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 Câtă vreme le se plătește întreținerea și taxa de studii Sau nu fug, domnule? Cum zici că unii fug, dar desigur că le găsești ușor în locuitor? Totdeauna, te domn, și fără nicio bătaie de cap Ca și cu asistenții mei Atunci avem puține de vorbit Ai dat un anunț privitor la un asistent capabil. Chiar așa m-a costat doi penii, cuvântul da, Și într-adevăr îți trebuie unul? Da, desigur, desigur, Întreprinderea noastră prosperă rapid Perfect Nicolaas? Da, eh, iată-l în fața domnitale pe cel căutat. Este nepotul meu, Nicolas, proaspăt ieșit din școală, unde a învățat de toate. Bună ziua, domnule. Are Bună capul ziua. plin de idei, dar bozonarul gol. Da, asta e așa. o ceară moale gata să fie modelată de mâna domnitale experte. Este. Exact omul de care ai nevoie. Mă tem că tânărul nu este potrivit pentru mine. Domnule... Ba da, ba da, va fi. Ții dumneata aminte câte vreme ți-am plătit pensiune pentru micul Dică? Da, nu, nu, nu e nevoie să mai aminti. Memoria este un ceasone care din când în când mai trebuie să fie și îndreptat, nu? ce drept mă cam tem, domnule... Vă ne mulțumește, tinereța mea, precum și lipsa unei diplome de specialitate. Aaa, lipsa unei diplome este într-adevăr o ok, chedică. Noi ținem să ne înarmăm elevii cu tot ce este... Uite mai... ce, domnule Squares, în doi timp și trei mișcări,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 Așadar, domnule Squares, măsoară-l bine din cap în picioare mm. și gândește-te la nenumăratele foloase ce ți le poate aduce un tânăr voinic <sus> și zelos. Da, încep, încep să-mi dau seama, n-am înțeles ce mai... Nicholas. <coughs> Nicolas, da. ești angajatul meu. Vă e... mulțumesc, domnule, nu veți regreta. Mâine dimineață, cu un sfert de ceas mai devreme decât ați venit astăzi, să te înființeze aici ca să luăm diligența de Yorkshire. Da. E, trebuie să ducem cu noi cinci elevi și...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 Dreptățești omul undute te după drăsături. Da, dar tare necioplit mai arată și acest domn scuiar. Oh, după ce că este scund și pocit, mai poartă și un petec negru peste ochiul stâng. Da, da. Parcă ar fi un pirat ajuns să se pavă. Eu caut să văd dincolo de chip numai intențiile. Oricum sper să fiu mai mult în mijlocul copiilor decât față în față cu el. Dar dacă acest ins vulgar și chiomp este magistrul, cum o are o să arate those boys? Nu știu, nu știu nimic, Kate. Yorkshire este un ținut sterb și cu oameni aspri, dar poate tocmai de aceea trebuie să ne străduim să se aprindă și acolo măcar o lumința învățături și a bunelor putări. Eu sunt convinsă că, că vei avea o bună înrăurire asupra elevilor. <laughs> voi încerca din răscuțeles, da. scumpă, mamă. Da? Și voi fi mereu cu gândul la voi. Să-mi scrieți regulat și să-mi da. spuneți cum o duceți. Dacă da, sunteți îndeajunți de, de o crotite, ce slujbă și-a găsit chei. Hă da. de -a de grijă! Mă descurc eu! Eu am să vă scriu cu decorând și am să vă fac părtașele la toate întâmplările prin care trec. Îți voi scrie fiecare câte o filă, Nicola. Rămas bun. bine binecuvântat, fiule. Îți vom duce dorul. Eu, eu știu bine că vei reuși, Nicălăs. Da. El îi vor vedea în tine un prieten mai fârsnic. Rămas bun. Rămas, Rămas bun, Nicălăs. Rămas, Rămas, bun. Bun. Rămas bun. Rămas bun. Rămas bun. Domnule. Domnule. Stai o clipă. Da? Stai o clipă. <laughs> Am uh, ceva care s-ar putea să-ți prindă bine la strâmtoare. Ah, durata era în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 Domnule, vă ucrez niște scrisori. Ah, ești foarte amabil, tinere. Dați-mi voie să vi le ridic. O, o, -ai făcut un real serviciu. De una din aceste scrisori depinde un însemnat import de cei chinezesc. Mă bucur că am observat la timp. În vânzarea asta era păcat să vă calci în picioare scrisoarea. Până <laughs> la și dumneavoastră te grăbește. Da, domnule, trebuie să iau diligența de Yorkshire. Te duci la am Amurilor după treburi. Am fost angajat să predau la o școală de băieți din Yorkshire. Este primul meu post. și. O, nu mai spunem.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 Da? Cu asemenea, gânduri înseamnă că ți-ai ales o profesie pentru care ai chemare și putința ca să-ți dea un țel temeinic în viață. Da? Îmi îngădui să te întreb, care este numele dumnei tale, tinere? Poate ne mai întâlnim. Mă numesc Nicolas Nickleby, domnule. Bucuros da. că v-am putut fi de folos. Sunt foarte încântat de cunoștință și-ți și -ți doresc să propășești curând, fiindcă meriți domnule Nickelby. <laughs> numele meu este Cerbul, Charles Cerbul.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 dă de, dei, dă-i, de dă-i bătaie, nicălbii! Aaa, să ăsta blestem, de tare ca să doboare și un bivol! Nu, ferile astea sunt grele de tot! Ai, nu fi nevolnic! A vârsta ta, mă jucam cu așa ceva! Hei! Da. poată bătaie! Adu ceva fierbinte de bău, mă auzi? Da, domnule! Vă aici! Da. Vă mi sus pe scart să vă găsiți un cotlon pentru dormit! Mâine să mai vedem noi! Okay. a înțeles? Hai! Da. Hai!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 Ce-i drept, domnule, nu prea seamănă cu ce mă închipuiam eu. Aici nu prea văd unde-și-ar găsi loc un fiu de conte sau de baronet. Conte sau baronet? Ei, hey, ai... Las că mai ai multe de învățat. Mark! Bună seara, domnule director! Bun venit, domnule! Bine a găsit, Mike! Nu, Mike. nu cumva să-i dai mâna și-o brazmicești prea tare! E zis, Mike! Unde ză de n-ai venit imediat? Vă rog, nu mă loviți, domnule, am așeutat câteva minute lângă foc. Ce faci? Cine ți-a spus să-i rostești lemne și ți-a îngăduit să apringi un boc? Ia-i, ia-te, uitați-o și de legerați, steferi și nevătămați, domnule. O, micuțule, scoarii, ce faci-a? Cu cine te-ai înhăita? Mă simt foarte bine, iubito. Cum o să-și dea seama îndată pe pielea lor cu-și la malele noastre? Ce mai fac vacile? De minune toate! Da porci, ce mai e cu ei? Sunt tot atât de bine ca atunci când ai plecat. Slavă Domnului! Înseamnă că ne conducem chip școala. Băieții sunt toți cum i-am lăsat, așa? A, da, sunt destul de bine. Doar P.C.R. cel mic a avut temperatură. Ah, nu mai spune, n-ai să-l ia de prefăcut că mereu ne bagă în vrăbele. Vezi, n-am mai pomenit așa un prăpădit. Tot ce facem e lipsitor. Eu zic că asta e doar curată în uh -huh. și nimeni n-are să schimbe părerea, n uh -huh. am mai spus-o acum vreo șase luni ia scoate gărgăonii din cap cu bătaia și să vezi pe urmă ce zdravă-mi E drept, e drept, mi-ai spus-o respicat iubito, vedem noi ce-l Nu vă supărați, nu s-ar putea găsi vreun leac aici? de unde s-are iepurele? Uite, draga mea, am adus cu mine și-un nou asistent, îl cheamă Nicholas Nickleby. Îmi pare bine să vă cunosc, doamnă. O să vedem noi. La ai ales într-o dozină? Tocmai pe băieța am vrut sau la gură. Doamna Squares, sârguința mea va putea să compenseze lipsa de experiență. lasă la, la, și tu, Ce iubito. Scoie? O să facă față. Mă voi strădui din răsputere. Puteți să mă credeți ca să păstrați numele școlii. Mmm, te vei strădui! De asta vom avea noi grijă, fi sigur! uite ți scrisorile, Micule! Mă uite! -ți, uite -ți. Da, da, scrisorile mele sunt mulțumesc, draga mea! E să vedem ce ne mai pică. fică. după ce sfârșești de citit, o să am o mâncărică bună mm -hmm. Chiar așa că stare flământ, <laughs> nonoc că ni la tinerețea lui, s-a și săturat pe drum cu o mână de pesmeșu da. cu un de breză. Dacă mai ai tu ceva, o să se simtă copleșit. Nu să n-am niște <laughs> Lasă, lasă, Nicol noi nu-i nevoie să-ți exprim recunoștința asta e doar asta, seară, de mâine vei trece sus cu băieții și ai să totul cu ei Iubito, poți să aici asta noapte, ce zice? Ne descurcăm noi într-un fel Ce unde e doar, nu așa, domnule? Da, nici vorbă, nu sunt nezuros asta e mare noroc și o să te ajute la noi Mă nu să pregătesc trebuie Așa, domnul Conway mai vine cu nepot, perfect. Nicălbi, Domn... ia, bea și tu din licoarea asta fierbinte și nu mai tremura așa ca varga e. Și poate nu-ți place ce suferim oferim noi. E. <coughs> nu, doar că e prea tare pentru mine. Mă rog, cum crezi? Dar tu, ce te-ți la mine ca la o panoramă, zmaică? Mă rog mult, domnule, e cumva acolo... Acolo, ce, ce o... anume? Ce ză ventură prin tartecuța aia seacă? Oare cineva, vreau să zic, nu s-a aflat chiar nimic, domnule, despre cei care m-au adus aici? Cine m-a lăsat singur de atâția ani? Ce să scrie cineva despre tine, zbaie? Nici un cuvințel în tot malderul ăsta a scrisor și nici nu o să fie vreodată. Niciodată? Nimeni? Cum? Acest copil e aruncat în voia soarta? Adu-ți pleca urechele la vaicarelele lui. Frumoasă treabă, ce să zic, o stârpitură ca tine mi-a fost lăsată pe cap de amar de vreme, fără să mi se plătească nimic, după primii șase ani și fără să găsesc nicio urmă a celor de care aparți. Ah, frumoasă ispravă, nu e așa că trebuie să te hrănesc și nu capă niciun pen. Vă rog să mă iertați, domnule, am să caut să mi spășesc într-un fel vină. cred că băiatul ăsta devine din zi în zi mai înrăit, cel puțin... Este mai ieftin decât un servitor. Nicălbi, ia-ți porția de dincolo. Mulțumesc. Sunt tu de pe drum. Tinerețea... Cum crești? Atunci mai sănătos să te culci. Dar ia seama, la șapte punct în picioare. Noapte bună. Noapte bună, domnule. Doamne Sfinte, oare acest loc posac, murdar se poate numi o școală?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 A sosit clipa să-ți descarci pe inima înapoi. Sunt foarte îndatorată, unchiule. Voi încerca să fiu demnă de bunăvoința arătată și. Da, foarte bine, foarte bine. E, fără lacrimi, știi, eu nu pot suferi prin știu. Știu, știu, știu că din partea mea este o prostie. Da, sunt chiar sigur de asta. Dar trebuie să-ți spun o întrebare, unchiule. Da, eternele curiozități femeiești. Ce mai e? Am să locuiesc acasă. Acasă? Da. Hm. Unde? Unde, mă rog? Unde aveți voi o casă? Vreau să spun doar că... cu mea, cu vădvanii Unde De fapt, hai să locuiești sub arima madamei mantelinii, fiindcă acolo vei mânca, acolo vei sta de dimineață până în miez de noapte și uneori, poate și până în zăr. Bine, dar... dar trebuie să am și eu un loc pe lume pe care să-l pot numi casă, Nu... Poate fi cât de modest, dar și Poate fi modest, Mititico. Vrei să zici, trebuie să fie modest. Ce, nu -no ești în toate mințile? <hip ag> Mi-a <Hydania> Mi scăpat cuvântul. Său că n-am vrut să te supăr <SILicit> cu ceva, un fi min... fiulet. dar de, prea sunteți neajutorați. Oricum am revăzut eu așa ceva și am vorbit despre tine ca lucrătoare externă. Deci, noaptea te vei putea întoarce la casa voastră modestă. <s counting> E teamă că putsul din curte a înghețat, așa că ne-a scotit de spălat. Pina are de treabă! Nu pot să găsești limbi la școale! Și astăzi dimineața le servim porția de rețină! Așa v-a demnat doctorul? Care doctor! M-a să mor de! Adică ce! după atâția ani care ne-au trecut prin mână, nu ne pricepem noi cum să le curățăm sângere, mă duc să-i adun. Îi călim nici Asta facem! Tailină, Află, tinere, că trebuie să cape de rețină și me lasă, mai întâi dacă nu ar avea niciun soi de doctorie, ar boli într-una ar pricinui o droaie de necazuri. Iar pe de altă parte nu le-am mai potoli pofta de mâncare nesățioasă. iar ar și pe noi, cu ghete cu tot. A, înțeleg prea bine principiile Mike, dumneavoastră. Mike, unde Nu trebuie mai băte Mike. Mike? Ah, da, doamne. Unde e lingura școalii, ah. Mike? Ha? Cred că o aveți. Cred că o aveți. Putun ar. Ce A, Aia te uite! Ce colosule! Mai facalit-e în adis! Mai facalit în adis! Aia! Aia! Aia! Aia! Aia! Aia! Aia! Aia! Aia! Aia! Aia! Aia! Aia! ai Te Aia! Aia! Aia! Aia! Aia! Aia! -o o hai, hai la rețină, hai, hai, hai, hai, gura mare, vină-o face, gura mare! A, A, așa. așa, așa, altul la rând, altul! Hai de fără tântii! Ne ce zi o, -o să-mi mulțumim! Ce zică, este o femeie cât se poate de prețioasă! M-am convins, domnule, cât de prețioasă este pentru bugetul instituției! Băi zău așa, facem pentru zurbagie ăștia ceea ce prea puține mamă din întreaga Anglie fac pentru propriilor peciori! Sunt absolut sigur că n-ar fi în stare să le aplici asemenea tratamentul meu. Hey, Legea ai terminat-o doktoriceala? Am terminat-o! Uh. Hei, hei, băie că e mai băinici că n clase pe care nu sunt în stare să te așa vântă cu, cu mine! Haide! Hai, mai, mai. Da, da, da. da. Ia și vino la bucătărie! Da, hai. Acum, hai, da. Acum, haide cu mine, Nicolby, să-ți cunoști noi elevi.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 Eu am curățat fereastra din spate, de la sala de mese. Asta ai făcut? Da. Vezi, Nicolbi, filozofia practică. Băiatul a curățat geamul ca să poată privi mai limpede lumea din jur. Strașnic! Strașnic! Da, tu, tu, cum ți-ai meritat hrana de astăzi? Păi, eu, eu am privit grădina. Da, păi sigur, ține așa. Botanica, botanica, o bună cunoaștere a plantelor. Asta este sistemul nostru de gândire, Nicolai. Eh, ce părere ai despre rezultate? Este. Este un sistem deosebit de folositor domnule mescre. Este, cred eu! Ia, elevul numărul 3, ia spune mie! Ce este un cal? Un calul? A, calul este un dobitoc, domnule! Așa și este! De vreme ce te descurci așa de bine printre dobii toaci? Du-te și ai grijă de calul meu, să-i frezi spinarea cu paie. Yeah, <laughs> gata, gata cu o clasă. Să vină acum elevii pentru care am adus scrisori de la rudele lor. Așa! Eee, da, luați aminte! Da. Dacă vreunul din băieți suflă o vorbă fără voia mea, îi rup bastonul pe spinare! Da. Da, Liniște! Eh. ia să vedem asta ce mai fi. Uh, Boulder, Bolder! Tatălui Boulder este în restanță cu două lire și jumătate la plata taxelor. unde e Boulder? Aici, aici. Uh, uh, uh, uh, să știți că nu, nu e vina mea. E apropiat de Bolder, așa, uh. uh, uh. cu Boulder, ești, uh. Uh. ești tu puș la rușinată, neroșinată. Uh. Întocmai datornicul tău de părinte. Uh. Am constatat că ultima chelfăneală pe care ți-am tras-o nu ți-a făcut niciun bine. <răsta> Trebuie să vedem dacă altă bătaie în lege nu o să mai o brăznicie din tine. Smaic, În cu el în pivniță până sunt gata să mă ocup de el. Așa. Așa. avem aici o scrisoare pentru cobei. ridica te cobei. Da, domnul! Nu nu... Sora ta trimite doi șilinci care tocmai bine achită geamul spart de tine, stai jos, scovăi. Da, domnule, da. Așa, mai e ceva. Ah, de la mama vitregă a lui Mops. Unde e și tu? Ia, Iar ridică-te și ascultă bine. Da. Mama ta vitregă e măhnită să afle că ești nemulțumită aici? Lucru păcătos și oribil și speră că nu iau-a mea o să croiască din tine un băiat mai fericit. Smaic, încuier și pe mob să alături de Bautler. Vine și ndată și fac oameni din voi. Da, <laughs> da, Hai, da, da. da. da. acum, Nickelbee, ai să auzi clasa a doua la lectură. Restul băieților să se ducă afară, să spargă gheața din fântână, să aducă apă pentru căzile noastre. Cursurile teoretice vor fi reluate la ora 1. Squarey! Ia mai trebuie bine lui Boulder și Da! Da, iubito! Nickelby, datoria ne Am credința că ai prins ce cu metoda noastră, eh? Iar mai repede decât ne inchipuiam, domnule! Ce jocuri de învățătură! Asta nu e școală! E cea mai neagră casă de corecție! Ce-aș putea face ca să-i ajute sărmanii băieții? De deci să încep cu această păptură părăsit în voia soartei crude. Hai, nu-i nevoie să detem de mine, Smaic! N-am să-ți fac niciun rău! vorbește în deschis! Vai, domnule! Măcar dumneavoastră veți fi durător cu mine, nu-i așa? Hai, Liniștește-te, liniștește-te! Hai de puțin curaj!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 Ați auzit? Trebuie să plec. Smaic! Acuraţule, ah. pleci aici! Ventezi, Unde sunt lemnele pentru focul din bucătărie? A? Ah. Unde sunt ah. lemnele pentru focul din bucătărie? De ce scrie pe noul profesor? Hai. Vă rog, doamnă Skuers, da nu mă e cu nimic! Smaic, de ce nu m-ai ilustruit cisrele? Ah. La... de palavre cu noul profesor pe care te-ai grăbit să-l aduci de la Londra. Mm. Doi am au pierdut vreme de pomană. Și i astoni călbii? Haide, aplică sistemul. Hai! Băi, așteaptă să continuăm lecțiile? Ei? Bine, domnule, mă duc. Și tu, stărpitură, marci la treabă! Ah, Hai, bine, ești, marci. Ei, iubito, ce părere ai despre nicălbei? Ha, ha, ha, îl s-o cot, cotrufași ca un păun. Ce poți aștepta de la fiul unui gentil om să lucreze ne. ca să-ți țină zilele? Ce mai mulțui scârbos? Să știi că am surprins privirea când i-ai trimis pe Boldor și Mops ca să fie ciomăgiți cum meritau. Mm -hmm. Se facuse făcuse negru, negru la față. Gata, gata să se amestece. Las că vață el iubit-o vață. Mm -hmm. E un chilipir, și L-am luat pe mai nimica și rămâne al nostru câte vreme poftim. Așa, așa. să ne nici cel mai mic necas, cum pete. Mm, Dacă nu se ține de slujbă, are la Londra o mamă și o soră amenințate să crape de foame. <laughs> Așa să zic că... Bine, să-l mai prind doar că se șopăie cu smaie, cu rincolțuri și o să plătească scump amândoi. N-avem nevoie de fir răzvrătite. Draga mea, sunt sigur că nu se află vreo fire răzvrătite, căreia noi doi să nu putem veni de la... Două luni în fiecare săptămână primești o scrisoare de acasă. Da, Mike, suntem o familie foarte unită. Cum merge cu lecția? Uh, nu pot citi până la capăt. Nu-mi intră în cap și pace. Trebuie să arme mereu. Fă o pauză. Poți încerca iar mâine. Totdeauna am căutat mâncare să pot citi calmă, dar magistrul Squers nu și-a pierdut vremea cu mine niciodată. Mă muncește mai rău ca oricând iar soția lui, îmi găsește totdeauna pe Na, da, știu. Din cauza că te ai împrietenit cu mine, îi văd că am priceput prea bine cum merg lucrurile pe aici.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 trebuie să mă întorc la Londra. Dar ce să face acolo? Încă nu știu, Mike. Poate că voi găsi și o școală unde copiii sunt cu adevărat educați, un loc în care să fiu mândru că predau. Există și asemenea locuri? O da, undeva. Nu toate școlile sunt ca asta. Dacă pleci, înseamnă să nu te mai văd nici când. Mike! Mike, ah, Fără dumneata, mi-aș simți viața atât de amenințată. N-ar îndrăzni chiar să te răpună. Mai! Te rog din suflet, nu pleca, te rog! Fii si ce Voi fi jos, sunt date cu băieții. Bine ati smațe vă altfel să rostobolesc eu pe marec! Si tu, Vrei poate să ți mai spar capul în alt loc, a? Eh? Nicola vi trimite-l inapoi pe netremnicul ala! nu e la etaj, domnule! Ba, nu bla, cu minciuni! Nu e! Dumneata umbli cu ce? Nu l-am mai văzut de aseară. Nu se prind pacalelile! Unde e? Pe cât cred!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 Îmi interpreta sentimentele cu mare pricepere. ce stăte baza bază anile astea, Squares? <coughs> Vezi dacă te culese pe drumul profesor, înfumurați, care a zmut jabrele astea ce roade culegi, Tinere! Care te în clasă cu băieții și să nu te mai miști de acolo până ce nu sunt noi. Dacă va fi nevoie, am să ies. Și odată Dacă ar fi după mine, nu te-aș mai ține în casă măcar un ceas. Nici eu n -aș dacă aș fi singur. Ascultă, Mergi prea departe, Nickelby! Adică te -l... te socoți prea bun pentru mine și școala mea. De azi vei mânca în bucătărie. Am să-ți dau mai multe ore de făcut ca să n-ai vreme să pui ceva la cale. Și pe prietenul ăla, ticălos, altos, maică, l-o învățăm noi, minte. Nu mai să-l găsiți. Adorat durat câteva ceasuri, dar uite că am pus mâna pe nelegiuit. Diavolul o să adun toți băieții aici? Uit, ui, să ia aminte cum e pedepsit un răzvrătit. Da, Doar nu o să facă mic Calbii. Eu sunt stăpânul aici! cruțați mă domnule! Firește, odorule, am să cruț bastonul! Oh. Dar am să te oh. biciuie, spune ce ah. am să-ți fac. Pielea petice! Ah. fără ca să mor! Am fost, am fost împins să o fac! Ca ah. ah. să zic că a fost vina mea? Nu! Încetează! testul de arătare omenie! Și cine are să mă oprească în Eu! Hai Ai nesocotit stăruințele mele de a nu-l mai asupri pe acest băiat nefericit! N-ai răspuns nimic la scrisoarea prin care ceream iertare în numele lui și garantam că va rămâne liniștit! Ți-ai făcut-o singur! Cum? Cătești să mă-nfrunți milagăle? Înăroțitule! Dacă te mai atingi de Smike o faci pe riscul dumitale. tale! spina ți spinarea! Prea mai scurs din fire și... Sunt mai tare decât una ta la nevoie! n Te-am avertizat! Ai, ajcontar, criminal! Nu ucide L-am lovit mai puțin decât merita. Lu Lungul și de jigniri îndurate și s-a la care am fost martor în vizuina asta murdară! împotriva unor -ai. copii fără apărare! Hai, Martir al educației! Să-ți pansesc rănile făcute de bruta asta! Vei fi adus în lanțuri, nu scap nici în gaură de șarpe. Oh. Ah, e bine, știu că mi-am pecetuit soarta aici, dar măcar m-am răcorit. Merita. Te vor hăitui? Acum trebuie să pleci? da Mike! Ești rău lovit? Nu. Ah, Ia-mă cu dumneata de implor. Îți voi fi slujitor devotat. Am să fac tot ce ai să-mi cer, dar te rog, nu mă lăsa aici. Bine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 Răpind un băiat hârșit în rele și capabil de orice Au făcut și plângere la tribunal Lupul în piele de oaie Sunt mândru de curajul limitare, domnule Nicolas. Dar ce vei face mâine? Ce trebuie să se întâmple mâine? Păi, onorabilul Ralph Nickleby își propune să îți înștiințeze mama și sora Despre învinuirile aduse de Charlotte Miss Squares Și să găsească astfel motivul de a se păda definitiv de el oh. Ori să le rupă de dumneata Ce hain! Chiar atât de negru sufletare Oh, negru ca zmoala Bun, meu prieten Mă tem că ți-ai sporit necazurile împovărându-te cu mine. Mai bine rămâneam la școală orice ar fi fost. Smaic, nu te-aș fi lăsat în ghearele lor pentru nimic în lume. Odată și odată trebuia să-l înfrunci și pe unghiul meu și să-mi iau singur răspunderea de-a mă familia. Fie, fie. Două capete gândesc mai limpede. Până mâine găsim noi o cale de scăpare din lasurile lor. Iată da. ia -te uită!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 Nu o să nu-i așa? Deși nu mă tăgea nimeni, l-am recomandat pe pentru o slujbă pe care mulți ar ridica. La mulți ori, fan, lipsiți de orice sprijin. Altă minte, coaptă prea de vreme. Îmi pun o în joc pentru el, dar, oricum, ar fi de datoria mea ca om de afaceri și om de lume să-l dau pe mâna justiției, dacă mi s-ar în față. Cum e cu putință? Ce s-a petrecut acolo? Scrisoarea soților Scuelț e jalnic de limpede. Atac brutal, desmăț, răpirea unui minor irresponsabil. Cu siguranță că nu poate fi vorba de Nicolas.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 Minciuna sfântată! Aha, aș da, ma pe față, nu cumva vrei să mă lovești și pe mine? Altul în locul meu poate și face asta! locul meu, frate, liniștește-te! Hai, gândește-te! Gândește. La ce să mă gândesc, Kate? Când îmi amintesc ce s-a petrecut în văgăuna aceea, ar trebui să fiu de fier ca măcar să-l mai privesc în ochi!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 N-ai de gând să-l înapoiezi? Nu e obiectul josnicului Squares. Da, poate ai, de la gând, poate ai de gând să-l adopți. Că nu te poți întreține nici pe tine. Va rămâne cu noi, căci familia noastră nu mai are nevoie de ocrotirea dumitale sufocantă. măsoară cuvintele, tinere! De vreme ce nu ne mai socotim rude, te pot nimici! Stimate, domn!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 când deci o să iasă din această încurcătură infernală iscată de Squares. Lăsați-l pe seama mea scumpă, domnișoară. Am și înștiințat pe cei îndrept ca să-i cerceteze temei micșarlataniile și brutalitățile. Ah. Temnița aceea botezată școală va dispare curând. Iar stimabilul Ralph Nickelby o să-și mai pierdă o unealtă infamă. Înfrângerea suferită o să-i facă multă fiere. Mm, surioară, da. te rog să-l primești ca și pe mine, pe prietenul meu Mike.